Və sələtü və səlamu ələ əşrəfilənbiyyə və l-mursalin Seyyidinə Muhammedin və ələ əlihə və sahbəyəcməin Allahümə yassr ləəmrə və əşrəhli sadrə və hləqdəri minlisəni yafqəhə qovli Allahümə əllimnə mə yənfağına və anfağnə mələm tənə inək entəl alimul hakim Biz ki sən dərs Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin Abur Heyrədən Rabat diledi hadisten danıştık Ve hansı ki Peygamber sallallahu bildirmişdi ki, e, mən nəyi sizə qadağan elədim ondan çəkinin və nəyi əmr elədim gücünüz çıxan qədər onu yəni, yerinə yetirin. Və e, hədisin də ətrafında geniş danışdıq və bildirdi ki, Peyğəmbər Salalıq Səlləmin e, qadağanları, qadağanlarla çəkinmək, əmrlərinə yerin etməkdən daha qabaqdırdı. Alimlərin dələyin gətirdi ki, bilir bu barədə qadağan, E, tərkiləmək, hansısa bir nafirə ibadəti yeni etməkdən yaxşıb. Bu, bu baxımdan da bəsi rəflərin, bəsi rəylərlə də qeyd elədiyik. Ama bu yündə inşallah yenə də Abureyə Radiyalan hədsindən danışırıq və Abureyə Radiyalan buyurur ki, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله تعالى امر المؤمن بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر aşefu aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab ya rab wama'atamu hum haram wamashrabu haram wama albasu haram bil haram fa anna yustajab bu hadis heyik tenda bir çox ehkamları özündə əks hədisi və Abu Hurayra buyurur ki və evvallahu Abu Hurayra hakkında Dəfələnən demiş ki, ümumiyyətlə Peyğəmbər s.ə.v-lə 7 dənə ən çox hədis rəvat eləyən sahibə var ki, onlar önümdə kim gedir? Abureyra deyilən. Və kesən dəsədə bəzi şübhələrdən danışdı ki, Abureyra atılan şübhələrdən ki, niyə görə Abureyra Əlidən, Ağubəkirdən, Ömərdən, başqa-başqa sahabələrdən xeylən gec islama gəlib, amma niyə görə bu cür hədislər çox rəvat eləyib və ondan bəziləndə qeyd elədi. Səbəb də nə idi? Çünki Ömər, Əbu Osman, Əli radiyan onlar ticarətlə öz bostanlarında ağazla, zardla məşğul olanda Əbu Hüreyrə idi. Əbu <gülüyor> Hüreyra radiyanın qarnı sazından sürünüb məsciddə peyğəmbər sallam hədislərini eşitdi. Aydındır? Yəni baxın. Düz bu o demək deyil ki, Əbu Hüreyra Əbu Bəkir, Ömər, Osman Əlindən savatlıdı. Yəni, bu, o demək deyil. Hədis rivayet eləmək o he heç də onlardan çox mədəldir. Əslində Ümmətin ən çox diləni kimi idi. O təhrin, amma bəşdir, Ömərdir, Əli radiyallahində, Osman Vəlxə və əlavəsidir. Amma sadəcə Abu Urey radiyallahun hədisləri rivayet etməsi başqa sahabələdə nədir? Qat-qat çoxdur. Və bu hədisdə Abu Urey radiyallahun buyurur ki, peyğəmbər sasan dedi: "Həqiqətən də Allah gözəldir, yaxşıdır, tahirdir və ancaq tahləri, gözəl şeyləri, yaxşı şeyləri, yəni qəbul edir. Hansı ki, Allah Elçilər əmr elədi kimi əmr elədi. Ey elçilər, sizə verilən yaxşı nemətlərdən yeyin və salih işlər görün. Və həmçində Allah Taala buyurdu: Ey insanlar, ey iman gətirmişlər, yaxşı şeylərdən yiyin və sizə verdiyimiz ruzulardan da Allah yolunda, necə deyirlər, düz ayədə o bu, tam axıra kim deyil, ayə bu ilə bitir ki, deyir ey iman gətirənlər E, sizə verdiyimiz yaxşı neymətlərdən, yəni qidalanın, yeyin. Və həm sonra Peyğəmbər s.a.v bir kişinin misalın bənzədir. Və deyir, bir kişi səfərdədir və onun üst başı toz içindədir. Və o deyir, əlini uzadıb səmaya, əlini qaldırıb səmaya və Allahı çağırır, ey rəb, ey rəb. Və deyir, bu insanın yeməyi haram, içməyi haram, sonra onun giyməyi haram. Və haramla qidalanmış mədəsi, demək olar, bütün bədəni haramla qidalanıb. Vədir, onun duası necə cavab verilsin? Bu hədisi İmam Musulü müravat etmişdir. Və göründüyü kimi, hədis bir neçə əhkamları özündə əks elətdirir. Və hədisin birinci ləfsində Peyğambəlisən buyuruyor ki, həyitən də Allah sahirdir, paşdır. Yəni, Allah subhanı və tealə hər bir nöqsanlardan, hər bir eyiblərdən, hər bir nöqsanlardan paşdır, ucadır, təmizdir. Hansı ki, hər bir tovvidin, hər bir qisminə baxsaq, Hər bir qismdə Allah subhantı Allah, istər uluhiyyədə, istər rububiyyədə, istər asmaq vasifiyyətdə. Allah subhantı Allah nədir? Pakidir, nöqsansızdır, eyibsizdir. Və bu baxımdan da Allah subhantı Allah'ın xərq elətdiyilərin isteyizə eləmək olmaz. Xərq elətdiyi isteyizə eləmək olmaz. Bəz, bəz ki, kimsə sual verir, elbəkərsə nətər olur ki, kimsə gözəl yaranır, kimsə e, hansı üzündə, gözündə, burnunda nöqsanlar yaranır. Bu nöqsan deyil. Əsədə sənin kimi qulların ona baxıb, Allahın ona verdiyi neymətə görə şükür etməsidir. O özü nədir? Bir sınaqdır, aydındır. Və Peyğəmbəsən buyuruyor ki, həqiqdən də Allah Subhanalar, gözəldir, pakdır, təmizdir. Yəni, qeyd elədiyimiz bütün hər üç qism tohviddə Allah nöqsansız pakdır, ucadır. İstər əsma sifətdə, istər uluhiyyə tohvidində, istər rububiyyə tohvidində. Və ən çox da, Allah Subhanahu taalaya, e, bu təvhidin qisimlərindən azan tayfalar, demək olar ki, uluhiyyə və əsma-sifətdə, yəni azmışlardır. Və əsma-sifət e, təvhidində azan firqələrin əsas səbəbi də Allah Subhanahu taala'nın özünü vəsf elədi və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm'in Allah vəsf eliyi sifətləri Allah Subhanahu taala uyğunlaşdırma, uyğunlaşdırmamaqları oldu. Yəni əgər Allah Subhanahu taala Quranda deyir ki, "Leisa kemithlihi shay'un şey ve huwa as-sami'ul onun misli yoxdur. O eşidən və görəndir. Və bu baxımdan e, başqaldılar bir çox firqələr meydana çıxmağa. Və bəziləri e, tamamilə onları e, yerli dibindən inkar eləməyə elədilər. Necə ki məsəl üçün e, mu'attilələr kimi. Və bəziləri də dilər onu təşbih elədilər. Allah Subhanahu ad və sifətlərini E, qulun ad və sifətlərini oxşadaraq ondan qorxub inkar edilər. Və bəziləri ispat elədilər necə? Allah Subhanın ad və sifətlərini, qulun ad və sifətlərini oxşadaraq ispat elədilər. Bunlar da nə oldular? Müşəbbihələr. E, bu cür firqələr çoxdur. Amma əslində isə, umumi əhl sünnənin ehtiqadı ad və sifətlərdə odur ki, Allah Subhanın ad və sifətlərini, hansı ki, Quran-ı kərimdə sabit olmuş, və Peygəmbərlərin səcdə oladığı ad vəsvetlər Allahın ispat eləmək, ona keyfiyyət, necəlik, bərabərlik, heç nə oxşadmamaq. Yəni Allah Subhanahu Quran kəmdə deyir ki, təcribi əyununə bizim gözümüzün qabağında üzür. O vaxt Nuhun gəmisinin qıssasında deyir, o bizim gözümüzün qabağında üzür axır. elədir ki, e, iblisə deyir ki, niyə mən öz əlimlə xeyr gələdiyim şeyi sən ibadət etmirsən? Yəni, burada görürük Allah Subhanahu özünə göz əl nisbət eləyir və başqa yerlərdə əyaq və başqa yerlərdə eşidmək və s. sifətlər, hansı insanlar ki, əhl-i sünnənin mənhəzindən qırağa çıxdılar, onlar deyilək, biz Allahın bazı sifətlərinin Allah necə ispat eləyək ki, o məxlubun da gözü var. Yəni deyilər, əgər biz buna desək ki, Allahın gözü var, deməli, Allahın gözü var, həkmə hey, kimi kimi, kimi göz olmalıdır, mən gözüm kimi, sənin gözün kimi, onun gözü kimi, və ya da ki, hansı bir Amma bir şey bundan nəzərdən qaçırlar ki, o adlardır ki, ittifak olunub, ancaq onların keyfiyyətləri nədir? Ayrı-ayrıdır. Xüsusən də bu məsələdə çox azmış, demək olar ki, ən sabit firqə ad vəsifətləri də əhl firqəsidir. Yeganə sabit firqə hansı ki, olduğu kimi ispat edib, olduğu kimi qəbul edən əhl-i sünnədir ki, deyir, əhl-i sünnə necə edir qaytaran? Deyir, məsəl üçün, sən deyirsən ki, filin gücü, qarışqanın gücü Yox, heç kim. Çünki qarışıq ispat olub ki, özündən 7-8 dəfə ağır şey qaldırır. Və ya da kimsə bəyin filin gücünü inkar eləyə bilər. Xeyir, kimsə hər hansısa bir insanın gücünü inkar eləyə bilər. Yox, azı 2 yaş uşağın özü nəyi var? Gücü var. Yəni, bunlar hamısı eyni adda birləşir. Mənalar nə deyil? Güc. Amma o gücün hərəsin özünə görə dərədəsi nə deyil? Ayrı-ayrıdır. Aydındır. Yəni, filin özünə uyğun gücü var Qarışqanın özünə uyğun, insanın özünə uyğun və yaxud və s. Və ki, görmək. Göz. İtin də gözü var, pişiyin də gözü var, quşun də gözü var, yarasanın da gözü var, balğın da gözü var, aydın da, əcdəhanın hamısının gözü var, timzahın da gözü var, ilan da gözü var. Ancaq baxın, görün gözlərdə nə qədər fərq var. İlan var, süt qalanan baxın, gözün qırpmır. O, birisi gözün yumur görür. İ i̇t. E, gecə vaxtı sən heç bir insanın görmədiyini iç görür, hətta divanın arxasını hiss eləyir, ama sən heç sən görmürsün, heç sən də hiss eləyir, aydındır. İnsan özü, acə insandır, 10 dənə insan götürsən, e, məsafəni uzaqlaşdıra, uzaqlaşdıra, uzaqlaşdıra, sənə ayin olacaq ki, o insanlar hamısı eyni dərəcdə görmür, kimsə 5, 10, 15 metr, yəni hamının görməyi nədir, hamının görməyi məhdudiyyət çərçivəsin, aydındır. Və eyni zamanda bütün bu cürdə əsma sifətlərdir, hansı ki, o e, sifətlər insanlarda da var, Allah Osmanlıqa özə nisbət edirsə, bunlar hamısı ayrı-ayrıdır, aydındır. Yəni, onların adlarının bir olması o demək deyil ki, keyfiyyətlidir, nədirlər, bərabərdirlər. Və bu baxımdan da sadəcə bir başlığı edir ki, qeyd elədiyik ki, Peygamber burada buyurur ki, Həyəkdən də Allah subhantı Allah pakidir, tahirdir, təmizdir. Yəni, hər bir şeydə, feylində, ibadətində ə, və eyni zamanda əsma vəsifətində Allah subhantı və Allah subhantı Allah subhantı Allah subhantı Allah subhantı Allah subhantı Allah subhantı Allah yaxşidan başqa heçində qəbul etməz. Və bəzi sələflər bu ahətinin asılıqlamasına qeyd edirlər ki, burada yalnız, burada yalnız, ayıddı sədəqələrə. Yəni, yalnız sədəqələrə, zəkətlərə aiddir ki, gərək o zəkat sədəqə hökmən təmiz olsun. E, ribayla, faizlə qazanılmış, uğurluqla, kiməsə zülm etməklə və yaxud ki, başqa-başqa qaçalmasıyla olmasın. Aydındır. Deyirlər ki, bu ancaq buna aiddir. Bəzi rədə qeyd eləyir ki, burada ancaq ibadətlərə aiddir. Yəni, insan hər hansısa bir ibadəti yerinə yetirəndə gözəl təhsil yerinə yetirməlidir. Bu baxımdan, Deyilməsə üçün, e, haram pundan hədz eləmiş və ya haram paltarda e, namaz qılmış və ya da haram torpağda haram deyəndə məhkəmədən əzərdə tutulmur, haram deyəndə yəni kimincə yerini qəsb eləmişsən, əlindən zorla zülm eləbə almışsan, o yerdə namaz qılmaq. Ondan gedir nəzərdə. Nəzərdə həmən bu məsələdən gedir. Bəzi də deyir ki, bu ancaq ibatə daxidir. Ancaq şəhk o deyir ki, bu hər iki növün e İnsan gözəl pulla sədəqə verməsi, ıı, təmiz olmalıdır onun pulu, yəni kimiz haqqına girməsin, zülüm eləməsin, ıı, sonra ribayla olmasın, ıı, haram şeylər satmanın olmasın, haram yolun qazanılmasın olmasın yaxud və, və s. Yəni hər bir hal o pul təmiz qazanılmış haldı olsun ki və o, təmiz, o sədəqəni verəndə də o təmiz olsun ki Allah s.q. neyinəsin, ondan qəbul etsin və həmçində ibadət də o cür. Yəni, insan ibatədə duran vaxtı xüsusən libasına fikir verməlidir, verək və hansı ki, bəzi hallarda görsən ki, qardaşlar soruşur ki, məsəl üçün, iş, işlədir, e, e, məsəl üçün, mazutla işləyir də, tam ki, yağda, əkmələr, ya da başqa şeydə, deyil, hər namazda deyil, çətinlik çəkir, çəkir ki, mazut nəcisdir, aydındır və ya da ki, Götür başqa stroyokada işləmək, başqa bir şeydə. Amma ə, ona görə o paltarda, libasta namaz nədir? Səhirdir. Amma bir şey nəzərdə alsaq ki, o insan Rəbbinin qarşısında diyanır, əgər o müdürü, o stroyokanın müdürü, o zaprafka müdürü, onu öz ofisində, idarəsində çağırsa, o qul, o paltarda gedər yoxsa getməz? Getməz. Niyə görə? Çünki əyibdir, müdürün yanı gedən belə əyibdir. Halbuki o işlədir ya. Amma gör, əgər insan öz e, müdürünün, öz ondan bir-iki rütbə yuxarı olan şəxsin qarşısını o cürləyib asla gedəb-getmək istəmirsə, e, onun səviyyəsində görə bunu əyib sayırsa, gör, Allah Subhanallah dərgahında insan o cür deyilmağa Yaxşıyorsa, yaxşı yoxsa, deyil, yaxşı aydındır. Və bu da, dediyimiz kimi, burada e, yaxşıları qəbul etdir, hər bir şey özündə, yəni əksilətdir. İstər ibadət baxımından, istər də əsədəqə, zəkat baxımından. Sonra isə e, Peyğəmstən buyurur ki, Allah subhantala möminlərə, möminlər burada e, təkcə e, düzü, bəzə deyir ki, burada möminlər xitabı, möminlər deməsi öz ümmətli möminlərinə aiddir və həmsində şək ötgü mənası buna daha çox yaxındır və eyni zamanda da şək ötgü bütün ümmətlərdən olan möminlərə aiddir. Yəni, bütün ümmətlər deyəndə, o demək deyir ki, bugün e, əhl-i kisabdan kimsə möminçü, xeyr ona yox. Yəni, öz dövrlərində Yəni Musa'nın öz dövründə, Harun'un öz dövründə, İsa'nın öz dövründə, ə, Süleyman peyğəmbərin özünə, hər peyğəmbərin öz dövründə, yəni, Peyğəmbər öz dövründə olan möminlərinə də bu şamil edilə bilər. Və Allah sala buyurur ki: "Ey elçilər, sizə e, verilənlər, ya, verilənlərdən e, nə iki kişi də yaxşılar verilib, onlardan yiyin və salih əməllər edin." Yəni bu bizim e, biz möminlərə əmr olmuş bu yaxşı şeylərdən yiyib, əməl etmək və eyni zamanda bizdən əvvəl də bütün elçilərə əmr olunub. Aydın bütün elçilərə ans ki Allah təala buyurur ki, e, hansı ki pensan buyurur ki, inna Allaha taala amara lmu'minine Bir Allah təala e, müminlərə möminlərə əmr elədi. Necə ki bizdən qabaqki elçilərə əmr elədiyi kimi. Sonra da bu ayəni qeyd edir. Və şək da ki bütün peyğəmbərlərin elçəyin dini nə idi? Dini bir, onlar o da nə dini idi? Təvhid, tək Allahlıq dinidir. Ancaq və ancaq fərq nədə idi? Onların şəriətində. Tam ki, məsəl üçün, e, Yahudi şəriətində tövbə eləmək nə idi? Özünü öldürmək. Amma bizim ümmətdə tövbə eləmək tövbə eləməyin şərtləri ilə qaydaları ilə. Və eyni zamanda başqa şey. Onlarda məsələn bu şey caiz idi, bizdə o şey qadağandır. Və hətta onlarda bu halal idi, bizdə bu haramdır, və yax və s. Amma əqidə məsələsi, tək Allahlıq məsələsi Bütün ümmətlərdə, bütün peyğəmbərlərdə eynidir. Ona görə pən insan buyuruyor ki, bütün peyəmbərlər ləhtun övladları kimidir. Yəni, o da mənası o deməkdir ki, yəni, elə bir ki, ataları birdir, amma analar nədir? Ayrıdır. Elə bir-iki kişinin tuhamı ki, ayrı-ayrı müddətdə 3-5-10-15 dən arıb olub, hər 3-4 dənə uşaq olub. Yəni, bu deməkdir. Yəni, ataları birdir, ancaq ki, analar nədir? Analar ayrıdır. Və baxımından da İslam şəriəti əvvəlki şəriətlərə nisbətən də o cürdü. Yəni bütün e, təkaalluq, təvhid, şirk məsələləri bütün ümmətlərdəki eyni kimdir, sadəcə şəriətlərdə fərq var. Yəni şəri hükümlərdə. Və sonra isə e, peyğəmbərsəm daha bir ayəni qeyd edib buyurur ki: "Yə ayyuhal-ladin amənu kulū min ṭayyibāti mā razaqnākum". Allah subhəna ayəsini gətirib buyurur ki: "Ey iman gətirənlər, ey iman gətirənlər, E, yaxşı sizə verdiyimiz ruzilərin yaxşısından yəni yiyin. Aydındır. Yəni, Allah spontanla nə yaxşı ruzu veribsə, ondan həmən o yaxşı ruzidən yəni yemək lazımdır. Sonra isə e, bu da ayədə onu göstərir ki, bu xitab bütün müəmmillər üçündür. Çünki İbn Abbas radiyalarına buyurardı ki, əgər deyil, e, müəmmillər deyil, qulaqların atsınlar. Əgədir Allah Subhanallah ə, xitab eyləyəndə Quranda Yə Əyyuhəlləzini Əmənu Ey iman gətirənlər desə Möminlər hökmün qulaqlarını inəsinlər Dik tutsunlar Ürəyləri bütün hissiyyət orqanların versin həmən ayağının davamına Niyə görə? O dil xüsusi müminləri olan xitabdır O əmən ayaqdədir Ya Allah Subhanallah nəyisi əmr eləyir Ya da nədəsə nəyiniyir Nədəsə səkindirir Və Allah subhantala müəminlərin bu ayədə yaxşı e, rucudan, təmiz neymətlərdən yeməsini əmr eləməsi onu göstərək ki, bu insan üçün çox mühüm bir şeydir. Çünki hər bir şəxs bilir ki, onun bədəninin əti toplandıq, əti köşdür və yaxud da nədir və yaxud da nədirsə, insan o e, qidasına, rucuna qıyamak ki, nə yəcək? Cavab, Cavab verəcək. Və insan hökmən bu soruqsalı Lazımınca yerinə yetirməkdən ötəri, insan bu dünyada ona verilən 50-60-70 il ömründə hər boğazına keçən qidasını eləməlidir, yəni fikir verməlidir. Və e, bu da e, ayı onu göstərir ki, həyətən də e, gözəl nimətlərdən ruzuləmə, yemək e, çox mühüm məsələlərdən biridir. Yəni, hikmət nədir bu məsələlərdə və Peyğambər s.ə.və hədisin əsas məqsədinə keçir. Əsas məqsədin başı salır ki, Nədir bu e, gözəl, təmiz yeməkdə, hikmət nədir? Və sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, e, bir nəfər bir kişi bir səfərdə, hansı ki səfər ham bilir ki, ağırdır və səfər çətindir və bu baxımdan şəriyyətdə səfərə çıxan anda namazları qısaltmaq, birləşdirmək fərs sayılır və heç kim deməsin ki, e, səfər indi çox yüngüldür, maşına mündin çıxın, getdin ora. Bəs ay ki, somon otam indim çıxdım getdim, 2 saatda nəyə qısaldım, nəyə çətindi? Səfər o vaxtı kişilənlə elə bir səfər Səfər səfər kimi də qalır. Heç kim deməsin ki, burdan maşınla mindim, çıxdım, getdim. Yolda maşın xarab ola bilər. Yolda elə bir hal ola bilər ki, xəstənə bilər. O təzə belə gedib Aralın əvivinə 250 kilometr elə bir yerdə ə, maşını, miniyi xarab ola bilər ki, nə ustava, nə zədur var. Hətta ola bilər o da bir bir da çox az da qala bilər. Aydıncır, geci kimdir? Onun üçün maşını saxlayan. Eyni zamanda da onun kimi. Getdi, bir döyürsən ki, e, samolotdan minni getdi, haradasa, nə yansı səbəbdən başqa bir dövlətə düşdü, oradan samolot getdi, remontuq qaldı orada, bu getdi oraya, 3 gün, 4 gün, 5 gün. Amma bunun niyyəti nə idi? 2 saat idi. Aydıncı. Və o baxımdan da şəriyyətin qoyduq hökmü daiməndə sabit qalır. Yəni, hanısa biz, bizə, mənə, sənə e, gələn o yüngüllüyə görə Deməyin ki, yox, bu səfər səfərdir. Səfər səfərdir. Sadəcə Allah Subhanıq hanım bizə olan rəhmidir ki, Allah sonu nəyib, onu yüngüləşdirib. Ki, o biz o cür çətinləyib. Niyə görə? Çünki hər bir insanın e, başına gələn çətinlik də onun imanının səviyyəsindədir. Deməli, biz o sahabələrin dövründə olan çətinliklər dözə bilməməyimizi Allah Subhanıq bilir və bizimcə bu cür rahatçılığı edir. Baxın, görün, İbn-Əmər rad Arıca, həşratdan yuxarı yaşayıb. Səfələyimiz həşrat 9, 90, 92 arasında ölüb. Amma ömründə 70-dən yuxarı hədcili və ümrələrin də sayı yoxdur. Bax, indi sən təsəvvürlə edək ki, o dövrdir. Hansı ki, acilə Mədənədən Məkkəyə getmək 17-18 gün çəkirdi. Hə? Dördündə o vaxtı 4 5-ci yolu qısalıdır, 4 50 470 4-70-510 kilometrə yaxındır. Bax, təsənin o cür çətinlikdə belə onlar rengirdilər. Hər il həcclərin davam müəyyəndir. Amma bizə hər il həccə getmək ya pul baxımından, maliyyə baxımından çətindir. Amma nə olsun, avtobusda üç günə geçsin, dörd günə getsən, üzə Azərbaycandan. Halbuki buradan ora 4000 kilometr. Amma yenə də çətinlik var yoxsa yoxdur? Var. var. Var. İstər maddi baxımdan, istər hər bir baxımdan, amma yenə də hər bir Allah şəriətin hökmü, elə hökmü kimi qalır və biz bu amilləri səfər kimi də, yəni qəbul edirik. Və Peyğəmbər sallallahu də Dediyimiz kimi, e, dəvətin üslublarından idi ki, həmişə çalışardı sahabələrə bir şeyi açıq aşkar başa salmaqdan ötəri müxtəlif üslublardan istifadə edirdi. Səhv eləyimizdə bir necə dərs bundan əvvəl bəyin insanın sual verməsindən qeyd elədi ki, sual verədik sahabəyə qulaq asın və yaxud ki, bir misal çəkərdi. Bu da, hə, bu, hə, bugünkü hədismizin həmən bu hissəsi də o cürdür. Yəni, Peyğambə s.v. onlara o yeməyin insan orqanizmində olan rolunun mahiyyətini göstərir. Və e, elə belə demir ki, e, yox yiyin qotardı getdi və bunun da nə hikmət deyən? Yani, hikmət nədir? Və insan buyurur ki, yəni bir iki səfərdədir. Səfər dediyimiz ki nədir? Əzabın yarısıdır. Bəyəsən bir də hissə ki, əs-səfəru nusul məşaqqa. Səfər məşaqqanın nəyidir? Yarısıdır. Həqiqətən çətindir. Və sonra buyurur ki, bir kişi səfərdədir. Üzü-gözü toz içində, saçı zadı dağılışıb, qarışıbsı bir-birinə və əlini qaldırıb uzadır səmaya. Və əlini qaldırıb uzatmaq duanın nəylərindəndir, ədəblərindəndir. Aydındır? Düzdür. Əl duada əli qaldırmaq bu hədislər mutawatir hədislərdən ancaq bu mutawatir hədislərinin, yəni mutawatir hədislər iki qismə bölünür. Ləfsi bir də mənəvi. Yəni mutawatir onun ləfzi də mutawatir ola bilər. Amma ə, mənəvi də da ki, onun ləfzi yox, ancaq mənası mutavatirdir. Bax, Peyğəmbə s. s. s. E, duada əlini qaldırması o mutavatir hədislərdir. Ancaq hansı yerlərdə qaldırması isə o mənəvi, e, mənəvi yəni, qismdədir. Və baxımdan da, çünki Peyğəmbə s. sələm e, Arafa günündə, Minada, Müzdəlfədə, sonra namazda, yağış üçün, yaxud ki, E, qunudda əl qaldırmaq nədir? Hamısı sabitdir, aydındır və baxımdan, umumi baxımdan əl qaldırmaq duanın ədəblərindəndir. Və bu insan da səfərdə olan insan öz səfərdə olan üstünlərindən istifadə edir. Birinci, Peyğəmbərsəm onun səfərdə olduğunu göstərir. İkinci, o insanın səfərinin ağır olmağını bildirir. Yüz gözü nədir? Toz içindədir, yəni gün, -gün səfər çəkmir. Ola bilərdir, məsəl üçün, şahlar, vəzirlər e, səfər ağır olsa da belə, günbəzin içində oturub, yanında suyu, meyvəsi, özü üçün yeyə -ye içi gedir, yeyə -ye içi Onun nə vericilə, qul orada tərin, günün altında nə tərəpar, nə tərə getirir. Ancaq Peyğambəsən, bu qulun, bu insanın, bu bəndərin səfənin ağır olmasını bildirir. Deyir, toz-torbaq içində idi. Və həmçində o duanın ədəblərindən də istifadə edir. Əlin qaldırır səmaya. Və son Adları ilə çağırır. Ya Rəb, ya Rəb, hansı ki insan buyurur ki, e, kim Allah duada Allah subhadan Rəb, e, Allahümə və Rəb sifətlərlə ilə çağırarsa, adlar ilə çağırarsa, deyir, onun üçün duanı olar, yəni qəbr olar. Baxın, görün, bu adam, ya Rəb, ya Rəb, yenə də və öz duasını təkrarlı eləyir. Yəni, bilən, Allahım mənə bunu ver, demir. Duada iqrarlıdır, təkrarlıdır. Duasını təkrarlıyır yalvarışın artırır, çoxaldır və Peyğəmbəs bu vəsifini qoyur bir qırağa və deyir, baxın, bu insan səfərdədir, səfəri ağırdır, üzgözü toz içindədir, doğalan ədəbləri yerindədir, əlində qaldırıb, Allahın adını da çağırır, amma deyir, ona necə cevab verilsin? Onun yeməyi haram, içməyi haram, giyməyi haram, onun bədəndə ə, doğan, bütün inşaf inkişafı, deyib, bütün ət parçaları hansı ki, Nə ilə qidalanıcı? Hamısı haramdır. Vədir, ne də cavab edilsin buna? Həmən bu hədisin, bu hissəsi, birinci hissəsin hikmətini açıqlayır. Yəni, məqsəd nədir müsəlmanların, müminlərin halal, pak nimətlər yeməyi? O, onun duasını qəbul olmasına mani eləyir haramlar, haram qidə yemək. Hansı ki, bir hədislə, e, Sədim Nəvvəqqas bu ayə nazı olanda ki, Ey Yahya, Yuhannas, kulu mimma fil-ad Ey insanlar, yerdə olan pak və halal nemətlərdən yiyin, bu ay nazil olanda. Və Sad ibn Vahkas durdu deyə: "Ya Resulullah, Allahə dua edək mən duası qəbul olanlardan olum." Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlam buyurdu ki: "Ya Sad, atib mat'amak takun mustajaba da'wa." والذي نفس محمد بيده ان العبد لا يكذف اللقمه الحرمه في جوفه ما يتجما يتكبل منه عمل 40 يوما وايما عبد نبث لحمه من سحت فالنار اولى به peygamber sallallahu e, aleyhi ve sellem al sadina vahkasya olanlardan olum peygamberim demedi sen onlardan san Ukaşın hədisində kim Tövhid kitabını obusu, orada nə deyir? Deyir ki, ya Rasulallah, ə, 70 mindən doğar mən də do 70 min, onu pensam nə deyir? Sən onlardansan. Sonra ikincisi durublar nə deyir? Biz səbəbə Ukaş, səndir Ukaş artıq keçib. Ancaq bu hədisdə peyğəmbər səmə sədin duasına birbaşa cavab vermir. O Səd radiyallahu anhu hansı səbəblər aparır insanı doğusu qəbul olmaq çıxar, o nə Onu ona bildir və deyir ki, ey Səd yi yeməyivi gözəlləşdir. Yəni gözəlləşdir o deməkdir ki, ən gözəl şeyləri qoy, xeyr. Yəni atd, nət, yəni halal, təmiz, pak şeylərdən ki, Yəni oğurluqla, faizlə, murdar-murda şeylərlə, haramın özünə qidalanma. Çalış, mədəvə üçün hər bir olsun, təmiz, halal qazanılmış, pak nemətlərdən olsun. Və buyurur ki, Məhəmmədin nəfsi i əlində olanı and olsun ki, həqiqətən də bir qul Haram loqmanı öz mədəsini aparırsa, o loqmayla onun əməli düz 40 gündür qəbul olmaz. Və deyir, hər hansısa bir qulun bədənində olan əti haramla yetişibsə, haramla böyüyübsə, o oda daha nədir? Daha ə, yaxındır, daha, oda düşməyə daha layiqdir. Bu da hədis gördüyümüz kimi, düz Buxar Müslümin hədisi deyil, başqa imam Tabarani və başqalarında qeyd olunubu, hey təmi məcmədə gətirib Tabarani sağırda bu kitabı gətir və həmçində İbn Kəsir 4-3 təfsirini qeylib bu hədisi. Yəni, məqsəd nədir? Məqsəd Peyğəmbər s. s. s. s. s. yolun göstərir. Ki, hansı əməllərlə insan gedib duası qəbul olan səviyyəsində gedib çıxa bilər. Və sonra da s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Onun üçün oradakı böhtanlar zətdar atırlar və səd neyin yiyir? Səd orada bəd dua eləyir. Həmən ona böhtan atanın üçün və e, vaxt gəlir, sadın duası tutur onu və səd onun üçün dua eləyir ki, görüm, onun ömrü uzansın və e, daimənda fitnə fəsada tüksün. Çünki onu başqa şeydə iddiam eləyir və səd digə gedir, e, o mənə böhtan atırsa, qoy, bu şeylər onu tutsun və həqiqdən deyil olur. Və görürlər ki, yaxşıcı kişidir, Ölüm hələ ölmək istəmir, yəni ölüm hələ ölmə var ona və qaşları deyir tökülüb gözün üstünə, yəni yaşının çox olmağını bildir və deyir, o yaşındasa belə başçı nə eləməyə, zinakarlığı ilə eləməyə. Yəni qız oğlan oğlan deyil, cürhədcisi yəni ki o qadın zinalarına daha təsir düşürdü və buna görə də deyirdi ki, mənim Səidin duası nədir? Nə Səədindir, duası mənə tutdu. Və bu da onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v elə şey var idi ki, birbaşa sahabələrə deyirdi və elə şey də var idi ki, Peyğəmbər s.ə.v həmən onun yolunu göstərdi sahabələr ki, hansı əməl edib o səviyyə çatmaq olar. Və həmçində qeyd elədiyimiz kimi halal neymətlər, halal rozilər ümumiyyətlə insanın dua duasının qəbə olmasının əsas amillərindəndir və bu hədisdə peyğəmbərəm göstərir ki, onun qidası haramdır. Yəni haram burada təkcə donuz, araq, mırdar burada şeyə necə tutmur. Haram burada haram yol ilə qazanılan ola bilər. Haram yol ilə qazanılan, ribayla bilən, qazana bilən, oğurluqla qazana bilən, zülmünlə qazana bilən, sonra e, kiminsə e, əlinə necə deyərlər, e, zərbi indirib soyğunçıq eləyib qazanla, qazana bilən e, qida nəzərə tutulur və həmçində Peynissan buyuruyor ki, onun e, içməyi də haramdır, onun yəni, içdiyi su da haramdır, istər su olsun, istər çay olsun, istər e, içki e, suları olsun və yaxud və s. fərqi yoxdur və Peynissan buyuruyor ki, bunun qidası da yeməyi də içməyi də haramdır və həmçində onun e, libası da haramdır və libası haram olmaq burada Əş-şəriətdə olan libasda nəzərə tutulmur. Kimisi deməsin ki, burada təkcə ipək nəzərdə tutulur. Çünki ipək ümumiyyətlə kişilər üçün haramdır, xeyr. Burada mələbəsü haram, haram libas, burada haram yolla qazanılmış libas da buna nədir? Daxildir. Və həmçində bura bəzi alimlər, müasir alimlər kəfirlərin geyimlərini də bura daxil eləyirlər. Hansı ki kəfirlərin müəyyən geyimləri var ki, o darmar, paltalar, hansı əzaları, zatları bilinən paltallar libaslar, o libasa da yəni, buna daxildir. Özün hansısa bir e, futbolçuya, kimə soxşadmaq və, və s. o libasa yəni, bu harama yəni, daxildir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v həmçinə onun bədəninin e, qıdallanması nə ilə olub? Yəni haramla olub, yəni o körpəlikdən ya valideyni verib, ya özü artıq özü gedib, oğulu nəsə eləyib, artıq oğlunla, haramdan bədəni qidalanıb və sonra Peyğəmbəs bunun halını göstər və buyurur ki, və bunun duası necət cavab verilsin. Və bu məsələdə həmisində sələflər də bu qida məsələsinin üstünə çox düşərdilər. Onlar daimən haram şeylərdən çəkinərdilər. Yəni, şübhəli şeylərdən, haram şeylərdən çəkinərdilər. Hətta mədələ Haram düşməsin deyə. Çünki bəzi sərəflərdən gəlib ki, onlar deyir, e, mən deyir, e, buluqa çatanla, çünki ona qədər insan öz valideynin əlin altında olur, yəni gedib valideynin soruşmayacaq ki, bunu necə qazanmışsan, hardan qazanmışsan. Deyir, mən deyir, özümü artıq buluqa çatanla, yəni özünü dərk eləyəndən e, bir dənə loğumu, ağızımı aparmadım, hətta bilim o hardan gəlib necə qazanılıb, aydındır və həmçində Ağubəkir, Radiyalan da və başqa sahabələrin də qulları var idi ki, işləyi pul qazandılar və hər dəfə də o, o pulu necə qazandığı, neynəyərdəyi, ondan soruşardı ki, necə qazanmışsan, hardan qazanmışsan, bəlkə kimdəsə o uğrayıb gətirin, aydındır. Bu da onu göstərir ki, insan bu ruzlu məsələsini hökməyən fikir verməli. Çünki bəzi hallarda görsən ki, çoxdan ibadət edən qardaşın, amma E, e, ruzu barədə, qida barədə heç nəyə fikir vermir. Bu halaldır, haramdır. Ədilə e, şey bismillah yazıb da problem deyil, günah onun boyunda. ki Azərbaycan da bismillah məfhumu yoxdur insanlarda. Yəni kalbəsi əvvəllə indi indi balaca da olsa düzəlir. Əvvəllər e, baxın üstünə yazıb e, halal, baxın tərkibinin doğun zəti Adı Şengərdirsə bu halıyam zədi, şey malatıdır. Dədi piprosodonuzdur. Yəni onun qandığı həqiqətən Azərbaycan da qandıqları od ondan aydındır. Ona görə bu cür məhsullar və hətta ki əsl necabəti bilinməyən, hansı üsulla kəsilə bilməyən o toyuqdur, ət məhsullarında insan çəkinməyi daha yaxşıdır. Və həmçində pul qazanc eləməsi də görsən ki bəzi hallarda o haramla məşgul olanlar üçün işləyib ə, pul qazananlar var. Məsələn tutaq ki gedir açıq-aşkar, -açıq, bilir ki, bu falan şeydir, gedir, onun üçün iş görünəyir, o pul qazanır, sorub əyəxil və s. Bütün qədər hansı hara aparıq sarır, insanın haramının qidarlanmasını aparıq sarır ki, yəni müəmin ondan çəkilməyə daha yaxşıdır. Hansı ki, e, İqrimi bin Ammar buyurardı ki, e, Səd e, Səd radiyelahımdan soruşular, yəni, Səd bin avokatından soruşular ki, deyir ki, sənin necə oldu ki, duan Peyğəmbə səhəm sahabilərinin arasından sənin duanı məhz qəblomda oldun. Səd buyurdu ki, Mə rəfətu ilə fəmi loqmətən illə və ənə alimun min əynə məciuhə və min əynə xaraca. Deyir, e, dedilə ki, ya səd, nətər olur ki, səhəm sahabilərinin içindən duası qəbul olunan sahabilərdən sənsən? Deyir ki, bunun bir yolu var. Deyir, mən hər bir loqma hansı ki, ağzımı aparıram, Və mən deyir, bilirəm ki, o loğumu haradan gəlib və necə gəlib. Aydındır. Yəni, e, düzdür, bu, ədəbdən deyil ki, kimsə, kimin evinə qonaq gedəndə, sonsuzun, sonsuzun, sonsuzun, bunu haradan alamsan, onu haradan alamsan, bu, o demək deyil, ümumiyyətlə ədəbdən deyil. Amma insan əgər bilirsə ki, bir insan ümumiyyətlə haramla məhşuldursa, ya faizlə işləyir, ya nə bilim, e, oğluqla məhşuldur, ya nə bilim, tükanda, E, halal nemətə satır arasında haramla satır. Yəni bu cür şeylərdirsə şeyhdodur ki, o cür insanların evində çörək yeməyəndən çəkiməsi daha yaxşıdır. Düz orada alimlər, rəyləri var, alimlər ki, əgər də onun qazandığının içində haram qırxın altmış artsa problem deyil. Əgər deyil e, haram altmış, halal qırxsa çəkinmək lazımdır. Əgər deyil əldi əldi əldiyətisə çəkinməyi daha yaxşıdır, aydındır. Yəni baxımdan bu cür amillərin hamısına fikir verirəmək lazımdır. Və həmçində vəhb bir Munabbi e, deyil, dedi ki Mən sərəhu ən yüstecəəybə Allah əni yəsliciyibə Allah da'vadəhum Fəl-yutib mətə'əməhum Vəhb-i Munab Kim e, istəyirsə ki, dua, Allah talı onun duasını qəbul etməsinə görə sevinsin, onda deyir, öz deyici yemeğini inəsin, yaxşılaşdırsın. Yəni halal, təmiz, pak neymətlərdən deyə qidalansın. Və həmsin Səhibin Abdullah boyu ki, Mən əqələl hələli ərbəyinə səbəhən uciy və dəəvatuhum deyir kim ki deyil, 40 gün halal e, yeməyə yeyirsə, 40 gün özünün e, mədəsinə düşən qidasına fikir verəsə, yəni halal qidalanarsa, onun deyir duası qəbul olur. Və həmincə Yusifin asbab buyruğu ki, balaghana anna du'a al-abd yuhbasu anis samawati bizə deyir peyğəmbər sallallahu çatdı ki, deyil, insanın haram yeyinə görə onun duası səmadan ona keçmir. Yəni, Allah s.a. nə deyir? Çatmır. Səbəb də nə deyir? onun Onun yəni, haram iməsi. Biz də Allah s.a. dolayıq ki, Allah s.a. bizi halal qazanlardan, halal huzri qazanlardan və halal Ə, təmiz maldan zəkat verib sədəqə verənlərdən eləsin və bu cür bizim ibadətlərimizi bu cür gözəl ə, ibadətlərdən eləsin Amin. yəni hər bir şeydə Allah sonunda bizi haramdan qorusun harama düşməkdən, haramda ə, laf, şübhəli şeylərdən belə çəkimi Allah sonunda bizi nəsib eləsin və düzünə Allah belir Vasallahu Muhammədin və Aləli Muhamməd